Bera, zendaia biltzen taldea, kotxe zen arroren taldearekin batera, elkarrekin joan enzarete, bigarren itzulira. Bai, e, bo, astapenetik eta kampainan zehar, Aipatu ginuen, bi baldin ematen maten beste auta haiekin bateratzeko bigarren itzuliari buruz. E, bo, baita ere esaten genuen, ez genuela e, ikuspegitik galtzen ba, mantentzearena, Gauza da, hor baldintza hon batzuk eman dira akordio baten emateko. Eta beraz, bigarren itzulian, erabaki dugu, uh, kotieren zerrendan sartzea. Uh, Laulagun sartuko gira horretan, hau uh, zapes orde bat, uh, lortu dugu, delegatu bat, bi haute txi. Uh, orde horrek uh, bere gain izanen du. Sustengu ekonomiko eta sozialaren plantan emaitea hori zen gure ardatz nagusia beraz iruditzen zaigu ba, ba, hortan irabazten dugula. eta baita ere engaiamendu bat engaiamenu bat ostu dugu, ikastolari buruz, engaiamendu bat ba, aukerak edo edo aukerak baldin bat daude ba, ikastola berrien berriaren egiteko. Horiek ziren, igande harratxan e, aipatzen zenituen e, baldintzak, beraz e, e, lortuak e, dira. Zalaberrirekin e, ere mintzatu zarete? Bai, Zalaberrirekin e, mintzatu gira. Bon, e, Batxitz salaberrik e, proposomen ez bat e, egin digu, hau da, bon, bi haute e, txipoztu, baina sentitu dugu astapenetik e, nahiago zuela eta bon, zilegia da bere ekiparekin segitzea elduden, elduden igandean. Bo, gu espero dugu, ba, igandetik aintzina edo astelenetik aintzina, izan izango direnak izan da, ba, elkarrekin, posibilizanen dugula lan egin azken finean denen beharra bada, endaia aintzinat eramateko eta endaia arren beharrei erantzuteko. Mm -hmm. Eh, azken galdera gisa, errepik akurra bada ere ikastola aipatu duzu. Eh, jende askok behar ba, trabak edo eztezake ungi ulertu. Eh, Nolaz kotxe zenarrok azken aldian eh, kontrabozkaturik. Enda jabiltzen eh, kotxe zenarrorekin joatea. Naiz eta, bueno, eh, da kotxek bera zalpenak eta eman dituela. Lamate inbarko zuen ungia zaltzeko. Bai, bombe, jaanik uh, garaiaan esan genuen, eh? gu ere ez genuela sobera ulertu uh, bere, uh, bere erabaki hori, eh? bere posizionamendu hori. Gaur egun, uh, ba, horre izan ditugun uh, arremanetan, bera engaiatzen da ikastolaren alde, hain ere engaiatu zen ikastolaren alde, beraz gu pentsatu nahi dugu, Engai hori beteko duela, e, zenta baita ere, esan izan dugu, e, pentsatzen ginoela, kotiezen arroa etzela, etzela ikastolen kontra, baizik eta momentu horretan, e, ba iruditut zitzaion, e, ba, bat itzala berrik, plantan eman nahi zuen eta eman nahi zuen moduan proiektu hori etzela ekoki eta kontrabozkatu zuen. Gualdiz garaian ere aldeko jarrera izan ginuen eta emendik aintzina berdin segituko dugu, baki hoi kastola berria nahi baldin maduguen daian, borrokatu ba, berko dugula eta hori da baita ere, gu endaia biltzeneko kide gisa hartzen dugun engaiamendua. Bilkura publikorik edo aurreik usia doztu, eh? Uh, Guen biltzen gisa, bihar uh, deitzen ditugu gure militanteak eta simpatizanteak, Arratxaldeko uh, zazpiretan uh, intzurako topo gela. Uh, ala, pixkat uh, partekatzeko hartu duxun erabaki, uh, erabaki hori, uh, eta gero uh, hostilalean, badelenke l'karrekina zeiterdietan irivarriko merkatu zarrean bilkura publiko bat aurri ikusten da hala eta horri zenen gira beraz ongi da